Sziasztok, az audioblog, hát részben az előzőnek a folytatása, ami az Ausztrál autos sztori volt, most éppen várok valakit. Eh, ahogy, amikor ezt a dolgot összeraktam, meg raktam fel, akkor az előző audioblogot, akkor csodálkoztam, mi a fasz nyekerek ott a háttérbe. Aztán rájöttem, hogy ahogy beszéltem, bekapcsolva felejtettem a rádiót, és valami fos szólt éppen, és annak a nyekergését hallom. Ez néha előfordul, hogy szól valami szar és kikapcsolok, és akkor, amikor valami igazán mély szar jön, akkor leszek ideges, és akkor nyomom ki a, a rádiót. De most éppen próbálok eljutni addig, hogy valaki írt nekem, egy srác, aki elküldte e-mailbe is ezt a sztorit. ugye rákérdeztem az edzőválaszolom, hogy mi volt az, amiről amivel kapcsolatban ígértem, hogy majd audioblogban beszélgetünk róla. Uh, úgyhogy ezt most itt közben én majd így olvasom és, és próbálok rájönni hogy, hogy mi ez a téma, amit ő felhozott azt tudom, hogy mindenképpen azzal van kapcsolatban hogy ő próbál arra van iránymutatást találni hogy mi, mihez kezdje az életében mert ez sokan kérdezik hogy én a mostani helyzetemben mit csinálnék hova mennék tanulni, meg ilyenek uh, mi az amiből megpróbálnék megélni és ez azért rohadt nehéz mert Egyrészt már nem ismerem a mai viszonyokat, azt látom, hogy mi van, hogy mi van ebben az országban, hogy hol tart a gazdaság, hogy mi, mi van a munkaerőpiacon nagyjából, de... De ugye nem vagyok a helyükben, és nem tudom, hogy mit akarnak, de egy dolgot biztosan tudok, hogy a rohadt nehéz azt tudni. Főleg, amikor 14 évesen, nem is tudom, melyik elmemetek találta ki, hogy 14 évesen pályát kell választani, az ember kurva nem tudja, hogy mit akar csinálni, és mit fog csinálni. Az élet fogja majd sodorni ide-oda. Nagyon kevés olyan ember van szerintem, bár lehet, hogy van, lehet, hogy csak én vagyok egy ilyen téveszmében. Nagyon kevés olyan ember van, aki akinél úgy működik, hogy ő tudja, hogy ő 14 éves korában elvegy a péknek, és akkor pék lesz egész életében. Szerintem nagyon kevés olyan ember van, mert sodorgat minket az élet ide-oda, változnak a dolgok, és nincsenek már pékek valószínű, úgyhogy nem, nem olyan egyszerű ezt meghatározni. Én, ha 14 éves lennék, és el kéne döntenem, hogy mit csinálok, nagyon nagy szarma lennék, de nagyon nagy szarban is voltam. Ugye, nekem apám tévészerelő volt, és gondolkoztam, hogy mi a szar érdeke. Hát érdeket az elektronika, ilyen hobbi szinten. És akkor ugye nem voltak pont olyan szakmánk, mint a támé, akkor ha a mai szemléletemben, én nem vagyok egy üzletember szemléletű sajnos, de azért valamennyire rálátok és igyek ilyen szemléletű emberektől tanulni szemléletet. Tehát a mai szemléletemmel, hogyha Látom azt, amit, tudom azt, amit most tudok, és abban a helyzetben lennék, amiben apámmal voltam, akkor én egy vállalkozást akartam volna építeni, akkor az ő vállalkozását akartam tovább építeni. Én akkor szóltam neki, hogy az, hogy ő egyszemélyes személyes tv az nem jó. Ebből kellene egy céget csinálni alkalmazottakkal, és neki nem azzal kéne foglalkozni, hogy Marinénit rádióját szerelgeti, hanem föl kell menni embereket, neki csak be kéne gyűjteni a melót, megcsinálni, kivinni és be söpörni a lóvét. Mert neki nagyon jól menő vállalkozása volt akkor, annak idején a tévék még elromlottak, és ezeket meg kellett szerelni de az, hogy hónapokat vártak rá az emberek, és leszarta, az, az nem működő dolog, mert aztán ezért, ezért fajult a dolog e, a végére, különösen miután kiköltött a faluba, akkor ez az egész dolog meghalt, és akkor ment az állandó balnézést. Jó, voltak ellenevetek, akik kitaláltak, hogy az ő tévéjük az kisebb volt, és apám egy nagyobbat hozott vissza, meg hogy kidobotta belőle a rága alkatrészeket és berakott olcsó tehát ilyen eleme betegek mindig vannak de ezeket ő valahogy nem tudom hogy hogy tudtak kezelni, ne valahogy tudta de az a baj, hogy nem bírt tovább fejlődni. Apám sajnos egy begyöpösödött fasz volt, amikor a 90-es években lett egy brutális vállalkozási, vállalkozói környezet amikor nem volt nem volt rendes adó ellenőzés. emberek sajtpapírra igényeltek vissza átát át. akkor átbaszások voltak mint az állat és ezért senkit nem csuktak le akkor még. De nem mondom, hogy adót kellett volna csalni félre, ne értsetek, nem erről beszélek, hanem egy olyan vállalkozói környezet volt, amikor csak a hülye nem szedte meg magát, amikor az én havereim tucatjával hozták az autókat, és eladták mindent, mint a szart, és hülyére kerestik munkát. És mondtam a hogy te, menjünk, hozzunk már egy-két autót, én is szeretnék magamnak egyet, meg keresünk fel pénzt. Ú, ő nem veszi meg másnak a használt szarát, ez volt a hozzá a reakciója. Mikor mondtam neki, hogy csinálj egy normális céget, és csináld nagymal. Nem, nem, mert azt nem tudják alkalmazottak megcsinálni, csak elbasszák. De mondom, amit elbassznak, azt hogy megcsinálod te. Amit meg tudnak csinálni, azt mondja, velük a droid mellóra, kell találni droidokat kész. Akkor még ez nem így fogalmaztam meg, persze, mert naív voltam. Nem tudtam, hogy azért milyen droger mellóra képesek az emberek, de szerintem meg lehetett volna csinálni akkor is. De nem, ő, ő okos volt, és, és nem, nem akart ezt így. És hát aztán az egész dolog csődbe is ment. És mert pedig előtte azért 80-as évvel fejlődő képes volt, azért járt tanfolyamokra, aki magát. Tehát ő alapvetően egy szakmunkás volt, aki képes volt, nem tudom hány éves feje, de jóval a normális iskolai oktatás után képes volt leérettségizni. Neki ez fontos volt, és képes volt járni valami szakközépiskolába. Én emlékszem még gyerekkoromban, hogy ő tanult otthon, meg jár iskolába, hogy neki legyen képzettsége meg euh, amikor jöttek a modulrendszerű tévék, akkor jártam folyamokta, tehát eléggé komoly szaktekinté volt ebben a dologban. Csak üzletéleg nem értette, hogy itt most váltás van, vége a szocializmusnak, itt most kaszálni kéne, és minden ismerőse hülyére kereste magát, csak az én apám volt hülye, ami persze valamilyen szinten nem mondom, mi rajtunk is csattant, de hát azok az előnye, amik meg voltak a haverémnak, azok, azok azok nem nagyon voltak meg nekünk. Hát egy dologhoz volt ez a apámnak, hogy vegyen egy autót ö, hitelre, csak akkor még nagyon-nagyon durva hitelkamatok voltak ilyen évi 25 százalék, és amikor jól mentek akkor még a dolgai, akkor vett egy új fiat pontot, először volt egy új ladája, utána vett egy új fiat pontot, utána azt még becserélte egy új fiat bravóra, akkor mondtam, hogy te a bravó mellé kéne menni valami autót, hogy meg, ne ezt bazd össze, hogy ebbe a tévéket, de nem az már nem merül, használ, szart nem vesz, és akkor a legvégén olyan jól mentek a dolgok az alkoholizmus segítségével, hogy a Fiat Bravo-t visszavitte a kereskedésbe, és amint pénzt kapott, az gyakorlatilag lófasz volt, de arra még futott, hogy egy trabanttal. És az én apám, aki azt mondta mindig, hogy más használ szarába jön ő kijött egy használt trabanttal a kereskedésből. Emlékszem, hogy 165 ezer forint volt az a trabant. Ez ilyen 2000-es évek, 2000 éveknek a... Hát amikor Ausztrádból visszajöttem körülbelül, akkor 2002-2003 magasságam volt, majdnem 10 éve. Tehát akkor azért már trabant, az gáz volt, és kijött egy olyan tramont, amit én 30-ért tudtam volna szerezni, de átbaszták, mint az állat. Tehát rá, térjünk rá erre a, erre a levélre, amit Norbi írt, ennyit, ennyit elmondtotok, hogy Norbi volt. Norbi azzal küzdködik, küzdköd, vagy nem tudom, hogy ki mondani, hogy szeretne anyagilag függetlené válni a családjától. Öh, erről már beszéltem az előző audio blogban is, hogy ez egy jogos törekvés, jogos törekvés, de ha, ha a családban azért az jó, az jó, erre most így utólag rájöttem, a rossz család viszont az kurva rossz, tehát a rossz családnál, amikor a család szaronál rosszabb nincsen, annál az is jobb, ha egyedül döglődsz egy albélletben 26 másikkal, és uh, kurva csöves vagy, és egy ágyad van csak, de az is jobb annál, mint egy kibaszott gyökér családot el viselni. Na most Norbi kollégiumban él, személyjelző képzésem vesz most éppen, és van egy gyógymászőr szakmája, ami egyébként érdekesnek tűnik. És ö, zavarja az a helyzet, hogy a szülei támogatják, mert cseki bevételé van, és ki van szolgáltatva mindenkinek. Amióta Budapesten él, folyamatosan próbálja az anyagi gondjait Csúli mellett munkával megoldani, ami egy, ö, ami egy nagyon jó dolog, de nem könnyű. Nem könnyű. És így effektivel is írja morű, hogy egy csomószor éhezik. De hát ezt ismerem én is. És szerintem mindannyian, mert napi 2-300 forintból van, nem tudok nem tud ez a rizst meg tudni, de ebből csíszkérőről nem is Viszont itt egy pontra megállnék, idézem ezt a mondatot még egyszer. Zavar ez a helyzet, hogy édesanyám még támogatnak, és csekély anyagi bevételeim miatt kiszolgáltatva vagyok szinte mindenkinek. Itt, itt álljunk meg egy pontban egész életedben kiszolgáltató leszel. Nem, nem a szüleidnek, a csekély anyagi beveleid miatt, hanem mindenki kiszolgáltatott mindenkinek. Ez, ez kurva nehéz benyelni és elviselni, de ha dolgozóval, valahol, akkor ki vagy szolgáltatva vannak a munkahelyi környezetnek, akár a főnöködnek, akár valakinek, ha vállalkozást csinálsz, akkor ki vagy szolgáltatva az ügyfeleidnek és a közül van egy hülye ügyfél, aki esetleg olyan befolyással bíró ügyfél, akkor neki vagy kiszolgáltatva. Ha van egy kis boltod, akkor ki vagy szolgáltatva a bevőinek, ki vagy szolgáltatva a kibaszott Magyar Államnak, meg az adóhivatalnak, meg annak, akinek től bérled. Tehát ezt az állapotot azért jó megszokni, és helyesen kezelni. Mert sajnos nincsen ilyen dolog, hogy én vagyok a kurva király, és nagyon laza vagyok, és leszarok mindent és mindenkit. Ilyen, tudom, hogy te nem erre gondoltál, de azért azt tisztázzuk, hogy ki vagy szolgáltatva, ez az állapot, ez fenn fog maradni, ez nem lesz ennél jobb. Én is ki vagyok szolgáltatva a bizonyos partnereimnek. Na egyébként most közölte bevém Zsolti, hogy... Hiába boomlyztam ki de nem még se tud hazajönni, és mégsem tud tudja adni azokat a villákat, amilyen nem, Úgyhogy beszaktam a faszt kurvára, hogy átöttem a 13.ből a 18. körzetbe. Ez egy laza másfélről út oda vissza. Tehát legalább közben tudok audióbogóni ennyi előnyem van. De nem vagyok ideges egyébként egy kicsit se, mert már túl vagyok ezeken a dolgokon mentálisan, szerencsére. Na, amiről a Norbi történet szól, az gyakorlatilag az, hogy a faszaki van az egész. Ott van a kollégiumban, Nappolitakozatos nem tud dolgozni főmunkai időben, csak félmunkai időben tudna dolgozni valahol, ha lenne erre lehetőség, de hát ilyenkor milyen lehetőség van, diák munka, meg McDonald's, meg ilyenek, hát ezek nem van nagy dolgok, én attól tartok. Ugye a sulit nem akarja abbahagyni, mert uh, akkor elveszik a kollégium, és akkor alvérlet, ami ugye horror pénz. A szülők is szeretnék, hogyha már belekezd az iskolába, akkor... Uh, Végezzel, és egyébként én is ezt mondom, hogy ha nincs miért ott hagyni, akkor nem szabad ott hagyni. Tehát az, hogy most linkre abba adja az ember azt, ami lesz valami, az nem kérdés, hiszen. Uh, de az a lényeg, hogy nem tudja maximumot hozni a suriban, és hát ezt is idézem, sokszor éhezve fáradtan elmen egy premium kategóriás a gyakorlatra bármilyen nagy motiváció rendelkező egyénnek is elveszi a kedvét egy idő után, és egyénkább elegem van, a kiámlált érzek. Ezt, ez teljesen jól, teljesen érthető ez a dolog, és e, még hozzáteszi, hogy Akár az olyan leendő személyedző kollégák, akik jó genetikai adottságaik miatt a Facebookon pózolgatnak hassal, fitnessmodellkednek, hardcore edzősködnek hétvégente, bulizgatnak, piázgatnak, okszolnak, persze megmondják a frankot és káposztástésztak közben, egyszerűen nem találom a közös hangot velük, érzem a flengmaszok sznopságukat, a segítőkészség hiányát és a szakmai húságot. Ezek mind olyan tényezők, ami ami szar, ezen én is átmentem. Én motoros futárként, amikor elkezdtem dolgozni, és úgy voltam motoros futár, hogy nem volt motorom, hanem volt egy emzém, amit eladtam már akkor, és egyébként szar volt, és kényzelem voltam bekamúzni azt, hogy nekem az az emzém még megvan, és nem ízed el, de volt egy, apámnak volt egy babettája, egy kétsebesség babettája, és mivel két lehetőségem volt, vagy elmegyek az ELEKTA dolgozni 20 ezerért, heti hét napot, ami már akkor se volt éppen egy tökéletes pénz, vagy a szerint azt mondták, hogy meg lehet keresni egy 30-at, akkor, ami 50%-a több, akkor én azt választottam, hogy elmegyek futárkodni, plusz még mondták, hogy plusz még fuvardi, és én akkor nem értettem ezt a rendszer teljesen, hogy ez most mennyi pénz lesz, de de Megbeszéltem a papámmal, hogy hozza fel a babettát nekem után futóval, és elkezdem azzal csinálni, és kurva ciki. Tehát azt mondtam nekik, hogy van egy emzém, de most a babetta van kéznél, aztán majd felhozom az emzét, és akkor így, így, ezt így. Nem, nem voltak a futárcégnek a. Tulajdonosai nem voltak motorosok, az a szerencsém, és nem, nem értették itt azt, hogy mi a stájsz, és a többiek azok effektívek kiröhögtek. Tehát úgy kerültem ide, hogy közölték valamit, hogy vagy hát ez nem fog bírni egy hetet se. És effektívek kiröhögtek, és egyébként igazuk nem volt, nem bírt egy hetet se. De amikor lerohattam, ott voltam a hidegben, tél volt, nem volt motoros ruhám, villanyszerelő cipőt használtam. Apámnak a villanyszerelő cipőjét, ami egy ilyen vastag műanyag talpú valami, és ilyen bakanyszerű egy kicsit, és azt csináltam, hogy a susogós macskó alá, ami nagyon komolyan bízhatlan, gondolhatod, azért vettem, az alá vettem öt réteg melegítőt, meg kutyafaszát, meg mindent, és akkor volt valami ilyen susogós és abba, abba kezdtem el futárkodni bavettával, tehát kabari, így még ahogy elmondom, úgyis kabari az egész. Ö, és akkor még ráadásul amikor beszoktam a faszt mert lerohattam, senki nem segített hát akkor nem voltam vidám nem voltam vidám és ezt nem viszed el de azzal kezdtem, hogy mind a három napon először mind a három napon defektem volt valami volt a gumival nem tudom mi, valamiért nem volt jó a gumi nem bírta egyszerűen a budapesti utakat defektem volt mind a három mind a három napon és hát mit mondjak Kurva jó volt például a Lánchittől 18. körüli lakatos lakótelepre, mert ott laktam. azt a Laza hát hány kilométer lenne? Nézzétek már meg a Google-ban, hogy mondjuk lakatos utca és a Roosevelt tér hány kilométerre van. De szerintem egy 15 biztos. Tehát odatoltam oda haza a cuccot, és megállt mellettem a rendőrautó, És azt hiszem segítettek, kiszólt a faszapó, hogy mi van takarékos kocsa benzinnel, kurva anyád. Így kezdtem a karrieremet Budapesten. Az, ami még előtte volt a lakásmizére, azt most hagyjuk, majd elmesélem azt is egyszer. De nagyon tele volt a faszom. De tudtam, hogy fiatal vagyok, és tudtam, hogy ezen át kell menni, csinálni kell, le kell szarni. Az élet az egy küzdelem. Az egy küzdelem, főleg az elején. Nekem akkor volt egy fixe ideám, hogy ez úgy fog működni, hogy nem lesz nagy bulizgatás, nem lesz nagy havaj, nem lesz nagy élet, hanem abból fog állni az életem, hogy megalapozom a jövőmet, és kurva sokat kell dolgozni, és aztán egyszer csak ez majd valahol, valahol megtérül, és majd úgy fog állni, hogy majd idősebb koromban akkor majd úgy lesz novém, és akkor, akkor már úgy fasza lesz. Én ebbe gondolkoztam, hogy ez, ennek így kell működnie. Ö, ma már ebben a formában nem nem egészen ebben hiszek. Ezt te úgy értsd, hogy ne kell mindent és bulizni, hanem ügyesebbnek kell lenni, mint amilyen voltam. Mert én azt hittem, hogy én valahol dolgozom valakinek, és majd abból spórologatok, és akkor majd lesz valami, és egyre fejjebb jutok, és dolgozom, és ez nem ez nem megy, ez halott úgy ezt nem így kell csinálni. Hanem ha van ambíciód, és ha magad lábára tudsz állni, akkor valamiben a magad lábára kell állnod, mert egyszerűen nincsen olyan vállalkozási környezet, hogy téged akármilyen melóért, tehát az, hogy elmész a közérdbe pénztárosnak, az a az büdös életben hiába gondolod, hogy te jó dolgozol, meg sokat dolgozol, nincs olyan vállalkozási környezet, hogy azért meg tudjanak fizetni. Az a munka nem annyit, hogy abból te egyről a kettőre juss. Sajnos ez a nagy büdös helyzet. Úgyhogy, nem tudom, te most hány éves vagy, nem tudom, mert ugye most itt keverem, hogy kihez beszélek, ugye hozzátok beszélek, de közben beszélek a Norbihoz is. Tehát nem tudom, a Norbi éves, de lehet, hogy 20, nem tudom, remélem, hogy még fiatal. De iszonyú nagy szopásokon mentem át én is, és szerintem ez az életrendje, hogy iszonyú nagy szopásokon megy át mindenki. És ugyanilyen helyzetben voltam, de meg kell, hogy mondjam, hogy a mai napig ugyanezek a problémáim megvannak. Egy kicsit magasabb szinten. Egy én igyekszem mindig okos emberektől tanulni, és emlékszem, hogy egy elég okos ember, aki a szájtek tulajdonosa mellenség, egyszer azt mondta nekem, hogy mindenkinek megvannak ugyanazok a problémái, csak más szinten. És ez egy, ez egy nagy igazság. Most nekem ugyanúgy megvan az, hogy a ma is, még most is megvan, egy cégautóban ülök két motorom van, meg még az aprólék. Van egy saját edzőteremem, amivel mondjuk kurva nagy adósságaim vannak, de ez mindegy. Van egy saját lakásom. És még mindig is sokkal többet keresek, mint egy átlag ember ma Magyarországon és még mindig van olyan, hogy nincs pénzem kajára, tehát ez a szint, ez, ez mindig megvan, és ez, ez igenis lesz. Az élet ebből fog állni, de megjönnek a, megjönnek a jó oldalok is, megjön az, hogy a, küzdés, az, a küzdésnek előbb-utóbb meg lesz az eredménye. És, de viszont ezen a szaron tovább kell jutni, de, de az a jó, hogy ezt a szart, amiben most vagy, hogy ezt leküzdöd, ez, ettől lesz el ember. Ettől lesz ember, sokkal könnyebb lenne az, hogyha persze az ember rögtön lenne jó állása, és vére keresni magát, és akkor a bulizásra kéne foglalkoznia. De ettől lesz ember, és ne fájjon a sok faszjankó gyökér, aki, aki ráér arra, hogy a Facebookra nyomkodja a képeit, és ne fájjon az, hogy másnak jobb genetikája van, meg izmosabb, mint te meg jobban néz ki. Nem, ezek nem számítanak, mert te annyival több vagy, amennyivel többet küzdesz annál többet ér. Nagyon egyszerű tény az, hogy azok az emberek, akik nem küzdenek meg dolgokért, azok nem is tudják ezeket értékelni. Rengeteg testépítő versenyző van jó genetikával, aki nem képes bekészülni egy versenyre, mert könnyen kapta a jó genetikáját, és nem tudja, hogy mi az, hogy diétázni, és nem tudja, hogy mi az, hogy bekészülni rendesen. És azért ez, ez nem mindegy. Nem magunkkal versenyzünk, saját munkat tegyük relációban, ne, ne a többiekkel próbáljunk versenyezni. Mindenki az, hogy ő most mit képzel magáról, meg meg, hogy ő most izmosabb, mint te, meg neki is jobban sikerül, meg neki könnyebben megy. Az, az egy olyan kérdés, hogy nincsen egy ilyen ítélőbíróság, ami összehasonlít ideket, és akkor neked ciki a te helyzeted, mert ő jobban áll. Nincsen ilyen, ez teljesen saját magad előtt. Még ha a külső társaság, amiben vagy, az is úgy ítél meg téged, hogy te szarab vagy, mint ő, ez mind kugvára nem számít, mert nem az számít, hogy, hogy ítélnek meg téged, hanem az számít, hogy te hogy ítéled meg magadat vagy azok esetleg, akikre hallgatsz, azok, hogy ítélnek meg, de nem kell, nem kell megfelelni különösebben senkinek az elvárásainak, úgyhogy az, hogy most vannak nálad ilyen kvázi menőbb csávok a személyedző bizniszben, azt kurvára kurvára, kurvára le kell szarni. Maximum arra jó, hogy inspiráljon és megtaláld, hogy te miben vagy jobb azoknál, de az olyan embereknél, akinek az a legfőbb úgy, hogy a Facebookra posztogassak itt azoknál biztos lehet, hogy egy valamiben már jobb vagy, még hozzá abban, hogy értelmesebb vagy náluk, mert nem ezzel vagy elfoglalva, nem akármire. Ez biztos, hogy Kúrva kurva nehéz időszakon kell, majd átmenned még. És rengeteg, rengeteg szívás lesz, mire, mire ebből a történetből kiúsz valamennyire. De egyszerűen végig kell csinálni. Egyszerűen végig kell csinálni. Nagyon jól megfogalmazta Norbi azt, hogy ugye nem látja azt, hogy hogyan lesz ebből valami. Most egyrészt a jó hírem az, hogy lesz. Tehát ez, amit szoktam mondani, az élet minden megold. Lesz ebből valami, meg fog változni ez a helyzet. Valami mindig történik, tehát ezen nagyon nem kell aggódni, de, de belazázni se lehet, hogy most lesz, leszaholjuk, mert valami történik. Ezt szerintem pont a múltkor is elmondtam. Nagyon fogalmazták a morbi azt, hogy ez egy bugfold számára, hogy mi fog történni, meg hogy, hogy fog ebből a dologból kijutni ebből a dologból úgy lehet ki, hogy mindig vannak lehetőség, amivel az ember tud élni. Egyszerűen mindig vannak lehetőségek, csak nyitott szemmel kell járni, és, és nézni kell. Nekem is volt olyan időszakom az életemben. Ö, több is. Több, több hullában. Többször kezdtem előről a nullából. Ö, Budapeste költözés. Ugye? Totál kétségbejtő helyzet volt. Előtte elvégeztem a középiskolát, és rá kellett jönnöm, hogy nekem nincs semmi, nincs semmi ezért, mert nem tudom mit csinálok, nincs munka, nem tudom mi lesz velem. Apám alkoholista, kiköltöztek egy faluba, pukkal le minden, anyám már régóta nem dolgozott, teljesen hasznabehetetlen volt, családi vállalkozást nem tudtunk csinálni, apám elviselhetetlen volt, nem volt pénz, jöttek a tartozások, nem, nem tudtam mit csinálni, és el akartam menni onnan. És totál kétségbeesés, elköltöztem Budapestre, totál koppanás. Azt hittem, hogy itt tényleg van munka, ügynökségek hirdették, hogy munka, meg minden is lesz valami. És elmentem meghallgatásokra, vagy milyen a ilyen állásinterjúkra, egy-két ilyen céghez lese szartak. Nem tudtam labdába az öltönyös angolul kifogástanuló beszélők is köcsögökkel szemben. Én egy ilyen prosztó gyerek voltam, nem, nem működött. Budapesti életem totál kétségbeeséssel kezdődött, nem tudtam, miből fogunk megélni, ott volt a barátnőm, és nem tudtam, hogy mi ez tényleg. Aztán jött a motoros futár Meló, ahol szarrászoktam magam, és totál kétségbeesés, hogy ebből mi lesz. de azt mondtam, hogy nem, kemény vagyok, az meg leszorom nyomom tovább, csinálom, lesz valami. Aztán ö, abba a motoros futár dolgot, elkezdtem mindenféle ilyen ö, hát nem egészen legális üzletekkel foglalkozni, ne itt nagy dolgokra, de de az a lényeg, hogy voltak dolgok, amiket meg tudtam menni feketén, és el tudtam adni drágában volt el egy kis ügynökségem és hát elkezdtem csinálni, volt egy üzlettársam aki kurvára szart az egészbe sott hogy csináljuk és, és nem történik semmi és nincs pénz. Béreltem irodát meg minden és nem, nem történt semmi és nem volt. És akkor nem tudtam, hogy mi lesz belőle, de aztán beindult szerencsére és akkor, akkor jöttek lóvék. Aztán akkor abba hagytam azt a dolgot is akkor úgy gondoltam, hogy Totál elegem van mindenből, mert a végén már annyi melón volt, hogy beleszakadtam, és elmentem Ausztráliába, és kimentem Ausztráliában, oda, lőtte, oda lett az összes pénzem, és előtte én elég nagy királyul éltem, ugye ezt meséltem, hogy Jaguárom volt, meg ilyenek, meg tehát nem volt gond, hogyha ha bementem a tesco és el kellett maszni 50 ezer mert meg tudtam tenni, bár én vigyáztam a pénzre, a tévéből se a legdrágábbat vettem meg, hanem úgy, ami úgy megérte, meg olcsóban meg tudtam szerezni, mindig okoskodtam, de de nem volt az gond, és amikor elmentem Ausztráliába, és elment az összes pénzem, és ott álltam, emlékszem, egyszer ott ültem a tengerparton, és azon gondolkoztam, hogy bazdmeg, mi lesz velem. Emlékszem, a Szilveszterre, 2001-2002 Szilveszterre, ott ültünk a haverommal, és azon gondolkoztunk, hogy meg mi a fasz lesz velünk. Esélye nem volt, hogy ebből kijövünk, ebből a szarból vagy nem Ausztráliai, halott ügy volt nem lehetett semmit csinálni, és nem tudtam, hogy mi lesz. És nem akartam visszajönni, de aztán kénytelen voltam, és visszajöttem. Előtte ugye felégettem eléggé a hidakat, üzleti kapcsolatokat, meg akkor nem is akartam újra foglalkozni, de a legrosszabb, hogy a barátaim, a csajok, hú, előtte csajoztam, volt egy csomó, mind leszartak, mind leszartak, nem voltam sikeres, nulla voltam senki, és a nullából előre kellett kezdeni és úgy kezdtem el a bodybuilder csinálni, hogy nem volt fizetésem, csak úgy csináltam, és, és ilyenek, valami, még valami régi üzletből valami pénzt ki tudtam menni, ha mondta ebből éltem, és akkor volt ott minden lófasz, először még a Robinak csináltam a pesti kiszállítást, onnan indult a dolog, és aztán elmentem személyi edzőskörni. akkor is annyira nem volt pénzem, hogy kegyetlen egyszer nem tudtam kifejezni, az alba kurvaci kurva ciki volt, mert pont a személyi edzeteim elmentek nyaralni, aztán elmentem edzőnek az Eurogyinbe 60 ezer forintért total csórósek. Tehát egy csomó szar egy csomó szar volt, ami, amivel nagyon, nagyon nehezen mentek a dolgok. Tehát, és de nem adtam fel, ez a lényeg, hogy nem adtam fel, mert igazából tudod, miért nem fogod feladni, és nem lesz ez legond. Azért, mert kurvára nincs lehetőséget feladni. Nincs ilyen, hogy feladod, mert nem tudod. Ezt nem teheted meg. Nincs más választásod, mint hogy csinálod és mész előre. Ilyen kurva egyszerű dolog. dolog. Mert mert nem tudom, a kibaszott diktafon hova le, tehát basznál meg a kurvadnyát, egyébként ha valamit kurvára utálok, azt felárólom nektek, ha valamit kurvára utálok, az a trótok meg a kábelek, Zól Kurvára ki vagyok. Nyilván nagyon jó lenne, meg tudnám mondani, hogy hogyan tudsz kiönni ebből a dologban, de nem tudom megmondani, azt tudom megmondani, hogy sokat segít, ha kapcsolatokat tudsz építeni, de nem a seggfejekkel, nyilván a seggfejekkel nem akarsz kapcsolatokat építeni. De találkozol egy csomó emberrel, ha például lesz személyi érzete, nyugodtan beszélj neki, nyugodtan mesélj el neki, hogy miben vagy, nyugodtan mesélj el, hogy nem panaszkodni kell, csak szép finoman el lehet mondani, hogy miben vagy, mi a problémát, mivel küzdesz, ezek a dolgok jól jöhetnek, mert lehet, hogy tudnak megoldást. Most mondok egy példát. Ha én egy ilyen teljesen befelé forduló ember lennék, és nem beszélgetnék senkivel, az emberek szeretnek beszélgetni, és ha te kuka vagy, és nem tudsz velük beszélgetni, akkor az, az nem szerencsés semmiképpen, mert őket ez szórokoztatja meg, lehet, hogy érdekli, hogy mi tudsz érdekeset mondani, vagy érdekli, hogy mi van veled, vagy akármi, van az emberek lesz hogy a másik, ami van, de azért valamilyen szinten van. Egy dolog a fontos, hogy nem magadról beszél mindig, és ne arról beszélj, hogy te milyen fasz a gyerek vagy, meg milyen jó gyerek vagy, meg Izé, hanem arról beszél, hogy milyen céljaid vannak, vannak, milyen olyan problémáid vannak, amik esetleg érdekesek. És ilyen beszélgetésekből rengeteg dolog kiderül, mert ezzel lehet kapcsolatokat építeni. Például lehet, hogy beszélsz valakinek egy olyan dologról, amire ő pont tud megoldást, vagy esetleg szívesen segít is, vagy akár meg is csinálja és ez kurva jó. Lehet emberektől kérdezni dolgokat, amikhez ők értenek, és szívesen beszélnek róla, és akkor esetleg megtanulsz tőlük dolgokat, hogy mit, hogyan kell megcsinálni, vagy bizonyos helyzetekben mit kell lépni. Egyáltalán nem szégyen valakit megkérdezni. Ha most tudsz egy embert, aki mondjuk a teremben jár, és tudod, hogy bankügyekkel foglalkozik, akkor ne szégyel tőle megkérdezni azt, hogy mondjuk ő a helyed, helyedben milyen bankszámlák nyitna, meg ilyesmit. Tehát az a lényeg, hogy, hogy nyugodtan beszélgess dolgokról. Beszélgess dolgokról nem kell nagyon nyomulni, de, de próbálj meg kapcsolatokat építeni, mert kurva sok dolog kijöhet belőle. Én abszolút a kapcsolatépítő ember vagyok. Én mindenre tudok egy embert, aki, aki tud benne segíteni. Mondjuk általában egy csomó dologgal a Vémak Zsolt itt basztatom, egy csomó be is szopom persze, mint most. De a Vémag Zsolt az mindig tud áltam a mindenre megoldás, meg hogy ő is olyan típus ember, mint én. Tehát, ha, de. Tehát már tudom, hogy kit keresek meg, ha kell egy villanyszerelő. Tudom, hogy kihez menjek kellett vizsgát csinálni, megvan az emberem arra, hogy ha autót akarok átiratni, megvan az emberem arra, hogy ha autót keresek. Csomó ilyen dolog, tehát ez, ez, ez mind. A, ha webdesign kell, akkor a Winkler-nek a csajával meg tudom csináltatni, aki viszont szívesen vállalja, hogy a, a gyerekre vigyáz. Hát ilyen, ilyen dolgok megvannak. És próbálj meg olyan lenni, hogy te is tudjál embereknek nyújtani valamit. Tehát legyen valami, amiért meg téged tudnak keresni, és akkor a kapcsolatrendszer már megvan. Ha például értesz a táplálkozáshoz, értesz a tápkiekhez, meg ilyenek, akkor te leszel a kis kapcsolatrendszerben az az ember, aki, aki erre a dologra alkalmas, és akit ezért meg fognak keresni, és akkor tudják, hogyha ilyen van, akkor téged kell keresni, és ebből esetleg tudsz még ezt csinálni. Na most, ami nálad konkrétum, hogy... Érted, hogy a albérletet, al rendes étkezést, munkát, kiszámíthatóságot. Ö ez, egy, ez egy nagyon vicces kérdés. az Stipi egy nem túl régen, amikor beszélgettünk, és ő arról kérdezett, hogy én hogy képzelem jövőt, hogy milyen céljaim vannak, akkor, akkor azt mondtam neki, hogy nekem már a legfőbb célom az a biztonság. Mert mert belefáradtam abba, hogy minden hónap olyan, hogy minden hónapbe bebaszhat valami, és minden hónapban megtörténhet az, hogy tönkre megyek, és kezdem előről az egészet. És már ez meg is történt velem egy párszor. És most már sok van, mert már van családgyerekek, minden, és kurvára unom, nagyon, nagyon illem azt, aki valahol tud dolgozni, van egy biztos munka és abból megél. Hiába van relatív kurva jó dolgom, de hát bármikor bebaszhat valami és tehát például nem tehetem meg, hogy eljut az út, és a kórházban vagyok, és nem jön ki a BBTV, ezt nem tehetem meg. Ö, és ugye pont azt mondtam a Robinek, és ez kicsit megdöbbent, mert nem gondolta ezt volna, hogy nekem most már ez a ez az álmom, a biztonság, és te a kiszámíthatóságot írod, ami ugyanez, de ez nem lesz. Szerintem ez nem lesz. Ez nagyon sokáig nem lesz. Nem, ez nem egy olyan ország, ami kiszámítható. Ha Németországban lennénk, akkor ennek kiszámíthatóság, mert tudod, hogy dolgozol a tökön tudjuk tudja bherrel, amely egy jó prosperáló cég, és jomban munkád és nem lesz gond, nem lesz leépítés, az kiszámíthatóság, de itt ebben az országban a kiszámíthatóság az nem létezik, és ezért olyan nagyon idegesek az emberek, mert, mert félnek, a félelem, mert mindenkiben benne van. Mert bármikor, tényleg bármikor bebozhat valaki, és nem tudod. És képzeld el azokat az embereket, akik ugye nem féltek eléggé, amikor beleugrottak a hitelbe, de most már félnek, hogy elúszik a lakásuk. Nekik ez milyen, milyen kibaszott stressz, amivel nekik kell küzdeni. Nem csoda, hogy egy csomóan megvanak makkamva. Ezek a látszólag minimális dolgok, amit te szeretnél, ezek ezek kúron, ezek már a mai világban sajnos. A röhely. Tehát amikor az ember rádöbben, meg amikor én rádöbbentem arra, hogy hogy ez hogy működik, meg rádöbbentem arra, és most ha csak púsz évet visszanézem, akkor is így volt, hogy szoktam külföldjéknek mesélni, hogy képzeljétek el, hogy Magyarországon ön az élet, hogy elmész, dolgozol valamit, és abból a pénzből, amit keresel, az pont elég arra, hogy kibérelj egy lakást is, nem marad pénzed enni. Akkor így néznek, és ezt nem értik. A lakáskérés, ez például mindenhol nagyon drága. Hát most New York-ban lennénk, akkor ott ez azért reális, hogy nem tudsz egy lakást megfizetni. Ott például teljesen normális a társbérlet. Külföldön rengeteg országban normális az, hogy az embereknek nincs fejált lakásuk, nem is akarnak, nem is ábrádoznak róla, mert tudják, hogy ez a szokásos dolog, hogy az ember bér el egy lakást. Teljesen normális az, hogy esetleg többen laknak egy lakásban. Nálunk ez ilyen furcsa, nálunk ez nem működik, ezt ilyen diákoknak való kényszer megoldásnak gondolják, de azért mégis, Főleg nyugat-európaiak azért megdöbbennek azon, hogyha helyes hogy tulajdonképpen te egy fizetésből, vagy kettőből se, abból is nagyon nehezen jön ki egy lakás. Te most egy lakás megáll egy kilóba rezsivel, akkor még így szerencsés vagy szerintem, és hát az kell egy kilót keresni. Most ha két ember keres, együtt lakik egy pár, mi keresnek 80-at, akkor matek hoztuk ki, hogy mi van. Akkor lakáson felül marad 60 ezer forintjuk. Hát ott aztán ilyen kurva vagy nincsen, BKV vélet az már egy 20-as és akkor csinál egy csodát, vagy vegyél biciklit, de miből veszel egy biciklit? Ez a kérdés. Ilyenkor jönne az, hogy a családmodellnek úgy kéne működnie, csak sajnos nem működik így nálunk, hogy a szülő megalapozza magát annyira, hogy tud segíteni a gyereknek, amíg a gyerek egy olyan stádiumban él ahol már anyagilag függetlenek tudnak lenni egymástól, mind a egy kettő megél a saját lábán, és aztán a végén a gyerek segít majd a szülőnek, amikor az már nem tud dolgozni és nyugdíjas. És a nyugdíj az igazából egy ilyen zsebpénz lenne tulajdonképpen. Ez lenne a normát, csak ezt a modellt, sosem sose próbálták meg Magyarországon, de egyébként a világon bárhol máshol se tökéletesen működik, és akkor még arra a katasztrofáról nem is. Én nem is gondolok arra a katasztrofára, ami, ami be fog következni nem sokára itt a nyugdíj témában. Mert egyszerűen túl sok nyugdíjas van már, túl nagy lóvét visznek el a költségvetésből, mert a marhabarmak, amikor a nyugdíjjelcet kitaláltak nagyon régen, akkor nem számoltok azzal, hogy ez nem lesz nem lesz fenntartható. Az a kurva nehéz a morbi helyzetében, hogy az a lokális és dolog az nem rossz, csak ha más masszörnek, akkor valószínűleg nem nincs nagy lóvény. Ilyenkor kéne maszekba dolgozni. Ilyenkor azt, kibérel az ember egy lakást, és elkezdi valahogy hirdetni magát, mint gyógymasször, és megpróbál egy ügyfélkölött összeszedni. Ez, ez, ez egy kilépési lehetőség. Itt igazából kettő dolog is van. A személyjegyzésből is maszekba lehet ügyfeleket szerezni, de az és az nehéz, ahhoz kommunikációs készség szükséges az embereket meg kell szerezni, rá kell beszélni, de viszont ha már van egy ügyfélkör, akkor rengeteg kapcsolat, terzi, ö, en, kapcsolatépítési lehetőség van. Én igazából valahol ebbe, ebbe látnám a megoldást, de én konkrét dolgot, hogy most mit kellene lépni, azt kurva nem tudok mondani, most az a lényeg, hogy ki kéne hogy valahogy a sulit, és megnézni, hogy ha az megvan, akkor merre akkor lehet lépni. De megmondom, szívem szerintem mit csinálnék, én azt csinálnám, hogy megnézném, hogy hova lehet lelépni külföldre. A gyógymasszőr szakma az nem biztos, hogy rosszul vanzik külföldön. A... Tudni kell azt is, hogy külföld sem hogy most ez egy ilyen nagy vákum, ahol nincsenek más emberek és a magyar munkavállalókat várják. Ez kurva, nem így van. Ott ugyanúgy munkanélküliség van, munkaelő többlet van, de egy för, az elképzelhető, hogy el tud helyezkedni. Én utána néznék Németországnak, utána néznék Ausztráliának, az meleg dolog, mert oda azért kell egy legalább egy millió mint az ember kijut. Uh, utána néznék egy-két helyen, hogy a munkaerőpiacon szükség van egy ógymasszörökre, és meg, megpróbálnám azt, hogy kimegyek egy ilyen helyre, mert ott ebből kurvára meg lehet élni, szerintem. És uh, talán ez lenne a, a, leg, a legjobb út. Ez, nem tudom, beszélsz a nyelvet, de gyakorlatilag Részben googlizással lehet megvalósítani, bár azért csodára nem várjunk, részben egyszerűen be kell ballagni bevándorlási hivatalokba, vagy megkeresni bevándorlási hivataloknak a honlapját, és megnézni, hogy az adott országban milyen bevándorlási pontrendszer van, és milyen szakmákat preferálnak. Ez milyen végzettséget fogadnak el, másrészt milyen szakmákat preferálnak. Minden a legtöbb országban, például Ausztráliában egy szakás szakmával általában be lehet vándorolni a többi. Ö, dolgot teljesített. Általában kell egy álc minimum 6 szintű de például egy szakács szakma az elég jó belépő a nincsen mert nincsen egyik szakács egyszerűen. És el tudom képzelni, hogy a az szintén működik. Nyilván itt a szakmai gyakorlatis számítés, hogyha nincs, akkor az nem probléma. De az is elképzelhető, hogy én megpróbálnék valami olyan dolgot is egyelőre, hogy vagy gyógymesszörként elhelyezkedni valahol hivatalosan. Ott esetleg már lehet személyedzéshez ügyfeleket szerezni, hiszen rá lehet őket beszélni erre a dologra. Az, hogy nyilván az, hogy lemész egy terembe, és ott megpróbálsz embereket fogni, hogy gyere hozzám egy az nehéz ügy. A Te legtöbb terem a saját személyedzőit alkalmazza, és akkor nem, nem fog ez így működni. Itt megint ugye ismeretségi körbe lehetne, csak azt az ismeretségi kört előbb ki kell alakítani, meg az sem működik, hogy most az ismerőségnek mondod, és állam, agítálod őket, hogy gyere hozzám személyedzenét, tehát ez nem működik, ettől csak megutának, ez nem jó. De lehet, hogy mondjuk lehetne valami gyógymasszörű állást akárhol szerezni, ami elegyelül lesz szarfizetés, de ami a lényeg, hogy jelent azért az egy szakmai gyakorlatot, ami majd aztán egy külföldi munkavállaláskor esetleg nem mutat egyáltalán olyan rosszul és innen már szerintem nem hangzik olyan tragikusan a történet, de hát ezek ezek évek is, addig valahogy, addig valahogy ki kell bekelni. Én biztos, hogy nem tudom, van-e külföldre euh, ambíciót, de biztos, hogy, hogy körülnéznék, hogy ebben az irányban mit lehet csinálni. Na, de mondok más, mert miközben nagyon próbáltam a nagy problémáira megoldást el, elvonatkoztatni attól, hiszen nem biztos, hogy specifikusan csak erre a körre gondolni, hogy most személyjegyző, meg masszörések, akkor mit csináljon. Tudom, hogy mit csinálnék én? Tényleg. Ha most, ha most kezdeném a mostani eszemben mibe próbálnék megfogni? Hát röhni fogtok de kitamulnék egy szakmát. Nem biztos, hogy iskolában lehet, hogy ma szegban valakitől, valahogyan útodított a mondom, kitarulnék egy szakmát. Valamit, amiért igény van. Mert lehet, hogy kitarulnám a burkolást. És azt mondanám, hogy jó, én csinálok egy olyan kis magánvállalkozást, ami azzal foglalkozik, hogy Nefukad lakásokat újít fel. Miért van ebbe biznisz? Hát igen, rengetegen csinálják ilyen de rengetegen csinálják ezt trógerek. Ez a probléma. És megpróbálnak ráállni arra, specifikusan megnézni, hogy milyen hirdetések vannak, hol, ki mit hirdet, és megpróbálnak ráállni arra, hogy minőségi munka is, tényleg minőségi munkát végeznék. Ezért nem egy nagy ügy. Ha én pályaválasztás erőt lennék, akkor kurvára nem egyetemre mennék bölcsésznek, meg ilyen fasznak, hanem azt csinálom, hogy elmennék köművesnek. Mert aki ma köműves és ért hozzá, az hülyére keresi magát, és a tanuló után, vagy a alkalmazottként eltöltött időszak után kurvára magam lábára jönnék. mert hiába döglődik. A, az építőipar de mindig van ilyen emberekre szükség én úgy gondolom hogy egy kis vállalkozás és akkor el tudja magát tartani és lehet abból a nyilóvét szerezni hogy ne legyen gond azért csak hogy matekozzatok mondjuk a burkolásod úgy néz ki hogy 2600 plusz négyzetméter plusz a csembe, vagy a padlólap hát azért nem szarra főznek az biztos hogy szerintem most most érdemes szakmát tanulni nem pont ezeket, lehet másikat is, de most érdemes szakmát tanulni, a munkaerőpiac elmenni. Abba az irányban, hogy már nincsenek, nincsenek szakképzett munkások, nincs szakképzett munkaerő, és ezzel szerintem már lehet valamit kezdeni. Ha nagyon nagy gáz van, akkor talán még mindig a legegyszerűbb megoldás egyébként elmenni motoros futárnak, vagy pizza futárnak. Valószínűleg mindig van kereslet erre a melóra, és így viszonylag, viszonylagosan jó fizet hiszen különösen télen kidőlnek a pudingok és senki nem akar tényleg hidegbe dolgozni, de ez egy kemény dolog viszont föl kell fogni egy jegyzésnek, egy életre való tréningnek talán az lett konklúzió, hogy mindenkinek van egy bizonyos álma hogy mit szeretne csinálni, nagyon sokan mondják hogy hát ők a testépítésére és szeretne személyedzés lenni, személyedző lenni szerintem a személyedző szakma az egy szar nagyon ügyesnek kell lenni ahhoz, hogy ebből ebből megélj de én ezt nem tartom egy ilyen nagyon-nagyon komoly ötletnek, ugyanis túl sok személyedző van, mindenki személyedző akar lenni és azzal kell megküzdeni, hogy olyan emberek akarnak személyedzők lenni akiknek semmi köze az edzés ez nem is érdekli őket megkérdezett tőlük, ők, hogy hány szor volt Mr. Olympia Arnold Schwarzenegger és nem tudják ilyen emberek, akik lesz ezt az egész testépítést ők akarnak személyedzően lenni, mert azt hiszik, hogy ez egy könnyű meló és jó pénz. És természetesen egy jó személyedző, az ezeket simán kenterbe venni, nem is ezzel van probléma, hanem azzal, hogy nincs rád írva, hogy te jó személyedző vagy. És én úgy gondolom, hogy ez nem is perspektíva, mert most az ki akar 40 évesen személyjegyző lenni még. Ami is lehet egyébként, hogy valahol mélyen mindenkinek van az, hogy mihez tehetséges, vagy mihez ért. Mert ez kúro vicces, hogy engem mindig érdekelt az, hogy írjak. Nem mondom, hogy hülye jó írok, de az átlaghoz képest egyre jobban. Már csak azért is, mert az átlag az akkora gyökér, hogy már a saját nevét nem tudja leírni. És ugye én is próbálok megtanulni írni, bár nem vagyok magammal de nem gondoltam azért pár évvel ezelőtt, hogy én azért valamikor ebből fogok élni effektíven, mert legalábbis elég jelentős része lesz benne, és és érdekes, hogy az irodalom talán a középiskolában gondolta, ő úgy gondolt, hogy én kurva nagy tehetség vagyok, és nagyon fel volt háborodban, hogy basztam tanulni, leszartam az egészet, de valahasztán végül gondoltam, hogy igaza lesz, vagy lett. És a legszívesebben, amit csinálnék, ami legjobban érdekel, de egyszerűen nem tudom csinálni, az most az, hogy írjak. Tehát azért megírnám azt az egy-két könyvet, ami bennem van. És lehet, hogy nektek is van valami olyan dolog, ez van affinitásodok valójában, csak esetleg még nem is tudtok róla, vagy tudtok róla, csak még nem jött, nem jött elő. Egyébként nagyon sok kis maszek vállalkozó van, aki valamilyen úton mondom. És, és megjel. Például ismerek egy csávót, egyszerűen google találtam neten, szőnyek tisztítógépet akartam bérelni és ismerek egy csávót most, aki szőnyek foglalkozik, megkéri az árát izmosan. Hát körülbelül a Bodybuilder Gym-et szőnyek kitisztítani. Az egy olyan lazan 60 ezer forint. És nem tart tovább egy napnál de nem tudsz mit csinálni, azt mondod, hogy ez sok, akkor próbáld meg magad. Béleszni a gépet, Jó lehet egy a pár ezer forintért, de meg kell belevenni a trugymód, amivel megcsinálod, és azért a technológiát ő tudja, ő tudja, hogy melyik a jó gép, nem csak ez a fúvókás gépe, majd tudod, kifúj meg, izébe szív, hanem ez a rendes, ez a nagy ilyen szűr, ami megy körbe-körbe, ez -körbe. Hát a nagy kefeszerű valami, mi megy körbe-körbe, és az tényleg azért nyomja a gyubát lerendesen, hogy fel van készülve, a srác a gépekbe, és most csinálja. bármibe kezdesz először, minden nagyon nehéz, és kilátlástanak tűnik. Először ugye, ha ügyfelekről van szó, akkor először azok nem jönnek. És ez nagyon-nagyon és nagyon-nagyon frusztráló, és akkor nem szabad megijedni nem nyomni kell, menni kell előre. Ez katibéla Béla hogy nem sem, semmivel, nem nézünk vissza, nem sírunk azon, hogy mit szívtunk be, hanem megyünk előre és nyomjuk, és ha mész előre és nyomod, akkor működni fog ez a titok. ha mész előre és nyomod, csinálod, akkor működni fog. Próbálj meg igényes munkát beletenni, ne csinálj szart, de az a lényeg, hogy megy. A kétség nagyon rossz barát, Ugye egy csomó szarjankó sült butaparasztnak azért működiknek a vállalkozásai, mert nem gondolkodik nem mélyleg kockázatokat, nem, nem fél. Holott normális ember meg marhára félne, de az a félelem ez hátráltatja. És csomószor ezek a nagyon nagyot kockáztató sült gyökerek, ezek ezeknek bejön. Nem csak azért, mert szerencséjük van, hanem azért, mert nem kötötte meg a kétség Bék jója, és ezért azért működik. Persze szerencsek is hozzá, de szerencse is van, mindig van szerencse. A legvégre elmúlok egy apró sztorit. Szedrik meg Milam Rendeltem futógépet, még egyet, meg két futógépünk volt, és gondoltam, hogy kevés lesz kellene még egy, meg az egyiket le akartam cseréltetni, mert És egy ugyanolyan a Star Trek márkaú futógépet ígértek, ami bent tévé is van ami pont kurva nem érdekel, de hát mondták, hogy van egy ilyen, jó mondom hozzátok. De egy hónap alatt nem jött meg a futógép, nem lepődünk meg, de hát ugye mikor jött, Szedék meg a szeminárium 11-kor van szombaton, és este 9-kor hozzák meg a srácok a futógépet a melósokja, előtte a fekve ami szétesett, és hát azt is akkor álltak neki megszerelni a fekve -nyomogépet. És... 10 óra magasságában kicsit 10 óra előtt összerakták a futógépet, behozták, összerakták amikor bekapcsolták a kóhatalmas csattanással így ilyen füst effekt kísérletében ez így kimult. pont futott egy csajszín elettem mondom nyugi, ne félj, nem gáz egy vendég előtt és amit még vártunk a szájtektől a világító tábla a pultra hogy azért azt kinézzen valahogy, de erre már hónapok óta vártam mert erre van, tehát most ezt valamilyen nem lehet, tehát pont én nem kapotok világított táblát a terembe, ami teljes side úgy, ahogy van. Ugye teljes kötődés, mert én, én lojális vagyok, tehát aki partner, az partner. És... De nem jött meg. Tehát a táblára másfél hónapot vártunk, telephálgattam ide-oda, ez lesz, az lesz minden. Tehát, hogy mikor jönnek a, már az utolsó héten úgy volt, hogy a tábla meg lesz, nem lesz gond. Mikor jönnek meg a táblát felszerelni, Hát reggel 8-kor. Amikor 11-kor vasárnap szedék meg minden szemináriumban, és képzeljétek el, hogy közben a dekorációt ragaszkodtam, azok meg elkezdtek lehullani. Tehát ott álltunk pénteken este, hatalmas kuperája teremben. Szamaszéje minden, és akkor reggel, még amikor kinyitottam szombaton, akkor még le is a képek a falról. És megjöttek, egyszerre kezdték el behozni a futógépeket, a másik helyet, amit hoztak cserébe, meg, meg összerakni a világító táblát. Tehát így szamaszéje volt minden, úgy, hogy 11-kor szedték meg, jön ide, és be volt jelentkezve, mit tudom én, száz ember. De ilyenkor szoktam igazából kurváról ditozni, és nagyon nyázni és nagyon káramkodni, de már se pénteken, se szombaton már nem voltam ideges, mert azt mondtam, hogy megoldjuk. Kati Béla szöveg egyébként nagyon jó. megoldjuk Ennyi. megoldjuk és én tudom, hogy megoldjuk. 11-re patent lesz minden. És... Kurvára megmondtam mindenkinek, hogy csináljad, 11-re meg kell lennie. És megoldottuk, 11-re meg volt minden. Tényleg eltűnt a kuplerája, működik a meg megletek a futópadok, belettek. a kupleráj, a szamaszélye, hány gépek, minden a helyére került. 11-re patent volt minden. És ez csak így működik, külön az ember. Az ember beleőrül. És ez mindenben, és ez már a 80 dik ilyen történet volt a nemmel kapcsolatban, amikor káosz volt, meg gáz, meg, kapkodás, meg de meg De az életed is ilyen, és rá fogsz jönni, hogy csak egy dolgod van, hogy old meg, megoldjuk, menni kell előre, és nem kell vele foglalkozni, bármilyen szar. Hiába nem látom a végét, hiába kilátástalan. Nekem is a teremügy kilátástalan volt, nem láttam a végét, most se látom. De már rájöttem, hogy nem kell vele foglalkoznom, csak menni kell előre, és csinálni kell. Ami feladatok vannak, amik ott vannak előttem, azt megcsinálom, és nyomom ennyi. Vannak dolgok, amire nincs időm, vannak dolgok, amit elbaszok, de nem szabad leállni és idegeskedni miatt. A hajamat tudnám tétni bizonyos dolgok, hanem én idegbeteg vagyok akkor, ha valami nincs kész. De rájöttem, hogy nem tudok mindent egyszerre megcsinálni, úgyhogy ennyi. És nál is így van az életben, hogy nem fogsz tudni mindent egyszerre megoldani. Egyelőre, ami előttem van feladat, mondjuk ott van a súli, arra koncentrálj, old meg, és a többi majd hozza magával. Remélem nem voltam nagyon olvas, hogy órák alatt ezt a kérdést, de ez egy olyan dolog, amiről nekem is el kellett azért elősen gondolkozni, hogy erre mit mondjak, és hát ugye az elején megmondtam, hogy nem fogok úgyse válaszolni rá, csak egy irányt tudok mutatni, és én most egy autóban vagyok, ha utót vezetek, és kötme próbálok így filozofálgatni magamban ezen a kérdésen hangosan, ami lehet, hogy marhasok sokáig tartott, és lehet, hogy volt, marha, de remélem, hogy azért valami támpontot adott, hogy, hogy mit érdemes csinálni. De az biztos, hogy mit érdemes csinálni, az, az mindig egyértelmű.